Ráró. Ki a rónaságra, alég a nagy falak közt, még az imádság is elhal a sűrű párázatban. Hadd látom meg a pacsirtát, mely kora reggelen ússza meg a légkört, csevegő dalával akarja fölverni a csöndet, mely száz mért földön heverész. Hiszi a kismadár, hogy a pusztaságot, melyet szemével átlát, hangjával fölverte, pedig alig éri el a szomszéd tanyájának kolompját, mely egy három éves tinón zajong, s e hang, melyet a művészet száműzött a rónaságra, úgy beleillik e pusztaságba, hogy ez óriási tér nélküle egy szállandó némaság volna, melyet csak az ítélet arkangyala fogna először megszólítani. A távolság oly szeliddé teszi e hangot, hogy a fáradt utast vezetni bírja, s midőn a liegő vándor már eléri, egy csöngőnek hangja vékonyul ki mellőle, s az ember önkénytelenül engedi magát a varázsnak, mint a partot látó hajós, kit a száraz föld szárnyasai régóta csalnak a kikötő felé. Elvesztettük a napot, az egész kerek földön nem villan át egy halavány sugár, az éj oly sötét, hogy a bátortalan utas nem lépni, az alkonyatkor oly tisztán látta leesni a napot a láthatás szélén, hogy lába minden lépten megreszkedt, hát ha semmibe bukik. A tücsök belefáradt énekébe, a pacsirta fészke melegében fiain alszik még, s az alföldnek nincs annyi rónája, hogy egy halálmadár meglakhassék benne. Honnét előtörhetne az ébe, fölverni a puszták fiát, ki már a pászortüzet régel oltá, és a nyugvó ménes mellett álomra hajlott. Nincsen egy hang, melyre a nyájőrző kuvaszok fölriadnának éber álmokból, még a betyár is aludni ment, sötét neki az éj, hogy egy kedvenc csikót kifoghasson száz közül, s a kezes paripa is haszalan vár az éjjú útra, a gazda annyit méregeti a sötétséget, hogy az álmot elérvén, fáradtan hagyatlott le a gyöpre. Halni készül -e a természet? Vagy hogy a szél is valahol a hegyek erdejében szorult meg, s nem bír kifutni a Rónára, hogy a felhők villáma elől menekülni tudjon? Egy szellő nem mozdul, nincsen egyetlen boldogtalan embere Rónán, hogy egy hajt nyögjön ki a dult kebel? Hát nincs annyi szenvedélye Rónán, hogy egy embert eszevezettét tegyen, aki megfutná a földet és bekiabáljon a semmibe és megrémítse az ének óráit? Ha szerelemnek nincsenek itt csalódásai? A rágalom nem bírja fölmarni az emberek boldogságát? A csöndes lakot nem gyújtják egymás fejére az emberek? Édes kérdező barátom, a csábítónak nehéz munka megfutni a száz mérföldet, a szerelem itt háborítatlan él. A puszta ojróna, hogy a rágalom nem lel akkor a völgyet, melyen egy kis bűn elbújhatnék, melyről a rágalom beszélni tudna. Hát a gyújtogató? Az eget akarottán meggyújtani, ezt az egyetlen tetőt a pusztaságon, vagy azt a kunyhót, mely csak akkora, hogy a lefekvő gazdának kinyúlik belőle a lába? Hát a betyár. Mikor Ádámot kiverte az angyal a paradicsomból, s leszedi a fák gyümölcsét, lopott-e az? A farkas megfutja a rengeteget, s az őzet fölfajja, mond, hogy rabló. A gerle pár búza szemén táplálkozik. hiszed -e, hogy tolvaj? Ugye nem hiszed? Lásd, a puszták fia meglátja a sebesen iramló csikót, neki kell egy, melyen alkonyattól hajnalig megfuthatja a tért, hol szeretője lakik, röpülni nem tud, s mielőtt agyában egy gondolata támadna a véteknek, már a csikó hátán ül, s nincsen az a szép szó, mely lerimánkodja onnét és a széles alföldön nem leltél egykor egyet, ki ezt tolvajságnak tartotta volna. Azért nyugszik oly békén, békésebben, mint az a megénekelt városi angyal, kit álmában is hangos nyögésre kényszerít a nappali indulat, összeveszvén benne szeretet, irítség, remény, előítélet és kétségbeesés. Párnája, vánkosa a zöld fű, ezért oly egyenes az a derék, mintha fenyőfához kötözötten nyúlt volna föl ember sorba. Élt -e szívós, mert a szápor és a vihar egyaránt megyen keresztül arcán, s ellucskosodott ruháit a ruhanó szél szárogatja meg rajta. Csak az idő öli meg, mint a vasat, és halálának órája oly csöndes, mint a hattyúdal, végperceit nem állván el a múltak emléke, hogy vétkeket hurcolhatna elő neki, mint a nagyvilág fiának, ki utoljára kap a hithez, amit nem hitt, hogy bűne meg legyen bocsátva, és íme milyen ilyen muhon veti vétkét a gyontató nyakába. Sötét gondolatok, úgy -e? mint háromok romok nyírkos falai közt vonaglanának, pedig a pusztán vagyunk, hol egy megszakadt felhő mellől a legelső szürkület dereng elő, és mint Jupiter a ködből, a mezőn egy alakzat körrajzai válnak ki, csak a képzelet kiegészíti magának azt az alakot, egy álmodó csikóst a gyöpön heverészve. Tehát mégis egy alak, mellette egy még sötétebb élő mozog, színével az éjben vesz el, csak akkor alakul ki jobban, midőn büszke fejét fölveti, s a sörény szányként csapódik vissza, s a nemes állat gazdája mellé lépdel. Ha felhők odáptolódnak, a világosság még egy fokott nő, s a finom párázatból minden tárgy átlátszóbb lesz, és látjuk, hogy alólábától fejéig megszaglász a gazdáját, s hogy lépésével zajt ne verjen, nyakát oly hosszúra nyújtja, hogy fejével már az alvó gazdának arca fölé ért. Orjukai ökölnyire tágulnak, finom légcsapjai oly gyöngéden húzzák föl a léget, hogy az alvó csak egy lágy fuvalmat érez arca körül elhúzódni, mely, mint a csókja kellemesen csiklandja az arcot, melyen most egy kéjérzett mosolya vonul el, s a ló óvatosan emelvén föl lábait, a gazdag fűben lassú léptekkel megyen el, megúsztatván arcát a harmatos fűben, s nem teszen egy harapást, nehogy a harapás harsogása fölverje az alvót. Már tovaért, fejét magasra kapja, mintha tudná, hogy a földrengése sem ér el gazdájához, Berohan a pusztaság mélyébe, melyet szikrázó szemei régót látnak, sörényét elkapja a szél, és sebes útján meglebegteti, mint egy ezred zászlóját, mely utána bátrak szent győzelemre mennek. Konyorgásaival berajzolja a gázolatlan füvet, karikákat nyargalván össze, futását ismét visszatereli oda, ahol gazdáját érzi, ki még a gyöpön heverész. Bárány ugrásait vidáman teszi, s az ajgó kedélyű fiatal állat büszkén áll meg egy másik ló előtt, és orrával majdnem lángott fúva nyakát a másiknak nyakára veti, s mintha magához ölelné, a fejével átszorítja a nyakát, és egy nyerítéssel beszéli el indulatát. A két fej lassan-lassan összecsúszik, szemeik egymásba merülnek, s a szilajabb csikó egy oldali romlással vág egy irányba, mely egyenesen gazdájához vezet. Amint egy bizonyos vonalt elért, a lépések meglassudának, a fej ismét a füvet turva hajlott alá, s a lépések könnyedén vitték a gyönyörű állatot az előbbi helyre, hol gazdáját hagyja. Még mindig nyugszik, haló békét lenkedni kezd, többszöri szaglás után, mint hazajt akarna verni, Első lábának egyikét fölkapja, s már vágni kezd vele, de csak a légben, a földet nem éri. Érzi, hogy oka volna az indulatra, hogy gazdáját ébreszteni kell, de talán elég a suhogás, melyet lába szel a légben. A hajnal pírja éppen ekkor szakadt föl a látóhatáron, az állat önkénytelenül a bűvöletbe esik, szép lábai biztosan állnak meg a földön, s a lófarával farával állván keletnek, Mielőtt az első sugár áthutná a végtelent, emelt fejét lassan hátrafordítja, fordítja, s meghozza áldozatát a teremtőnek, és okos szemeivel várja a percet, hogy első sugárban az Isten kezét megbámulja. E perc, e várakozás oly ünnepés és megragadó, hogy az ember legméltóbban csak imádkozhatik. Térdre, ember! Isten szeme néz rád! Szétfutnak az aranyos sugarak, az éj oly sötét volt, hogy a virágra megvecsukódott kehébe. A napraforgó fejlődik ki, még kehe most is telve könnyűivel, s egészen kisimul, hogy mire a szellő eljő, fölszáradjon az utolsó harmad csöpp, hogy himpurát elkaphassa a legelső bokorig, hol egy másik napraforgó régen epedez rá. Az erőteljes karlacsúszott a csikós szeméről, és a fény fölverte az édes ámot, mely akként végződött, hogy ellenségre nyújták ki karját. Mint meghajlott acél, úgy pattant egyenesre a csikós, dús haját rendberázta, s néhány percnyi szünet után meddig arcát a fönséges igézeten végig hordá, kalapján az árvalány hajat végig simítva, a kalapot föltette. Tán önök úgy is ráismertek Pistára, ki a Mindenséget még egyszer körülnézve ráróra föltette a nyerget, és aztán a gyönyörű állatot megveregetvén angol szóval mondja: Gyere, édes lovam, nem váratlak tovább, huszárlóvá teszlek.